Бо знала, запрошені самі переконаються, а решта від них дізнається, що поминки були добрими, як і годиться. Налисники були і холодець, і узвар грушевий, і парові вареники з сиром, і голубці, і котлети, і риба в томатному соусі, і капусняк, і торт вафельний. Жодної пляшки самогону, сама казйонка і та княжи Келих. Не прийшов лише товаріщ. Стидався. Наобіцяв, що знайде вбивцю, а сам не врухнувся. Люди знають. Замість шукати, на Рослабоновій презентації гуляв. Танці народів світу виконував. Згодом у тому ж Рослабоні ювілей Терешкові з райдержадміністрації забабахав. А покійний родич, як став жертвою невідомого, так і залишився. Бідна я, сердешна, невідомого жертва. Щасливо, думала райдужна бульбашка, інтереси якої щодень відлітали і відлітали від тихих вод. Слабкішою і слабкішою ставала тонка павутинка, яка досі поєднувала міністрову душу з земною марнотою. Але не міг же я не прилетіти на свої рідні дев'ятини. Як Катерина наготувалася? Налисники, голубці, вареники. Я вже майже не пам'ятаю, що це таке. сік транзит, Глорія Мунді. Вже давно міністра Бульбашку не дивувала латина та інші мови, що лізли з відусілью йому в голову, як свої. Правий, ох, правий мій новий приятель-академік Вернацький. Коли ширяєш зранку до вечора у ноосфері, то на горілку зовсім не тягне», – думав міністр, дивлячись на закорковані пляшки, і до леду не міг згадати, що то є горілка. «Вас із дас? кес -кесе? ху ху Міністр пошкодував, що разом з ним не вмер ще хтось з односельців. Поспілкувалися по це. «Жосюї не кампань тихі води, а лярю луговая, -сенк. Е, ву, месьо. Поминайте, брати сестри, поминайте кожний раз, завели баби після отче наш. Тільки ваше поминання облишає всіх тут нас. А ще більш хай пам'ятає моя рідне, сім'я, я робив все безвідказно. помолітесь за мене. Проходьте, Романе Григоровичу, сідайте. Здрастуйте. Бабосенько, проходьте й ви!» Катерина змахнула на існуючі порошинки з довгої лави перед столом, запрошуючи новоприбулих до столу. Гості разом умовкли і витріщилися на коханця. Наче вперше побачили його поруч двох катерининих синів. Міністр Бульбашка теж мало не луснув. вся латина вилетіла з нього корком з шампанського. Він втупився в Романа і своїх синів, що вмостилися рядком на лаві під його міністровим портретом. І побачив не три обличчя, а розтиражоване одне, Романове. Два юних коханця сиділи пообіч коханця старшого. Ось тобі і вас Нарю логоває я нюмеросенк. Помолітесь хлібом сіллю, даже чистою водою, Добрим словом поминайте, а все те буде передо мною. Ви приходьте чаще у церкву, там всі душі ждуть на вас. І з цим духовним разом помолітесь ви за нас. Нехай, опанував себе міністр Бульбашка. Однаково мені поталанило більше за них. Я вже знаю, наприклад, що таке міленіум. Жаль, Катерина мене недооцінила. По сотні на місяць хіба то ціна? П'ятдесят тисяч баксів. Що заправила Валька Вовчиківна? Оце воно. І джип теж ексклюзивно. Шкода, не знаю усієї програми щодо мене. Бо рядовим покійникам не положено. Хотілося б додивитися до кінця. Чи одержать вони гроші? Їй бо, бо, іноді варто померти, аби дізнатися, чого ти насправді вартий.